Lere ibi blidean kantua izan da hausagailu biziki interesanta. Ez bakarrik hausagailua, baina kulturari nolazpait lotzeko bide interesgarria biziki. Ostegun goizuntan zendu da manespagola kantaria. Mila bederatzi reuntab bateko ekainean sortu zen landibarren eta euskarazko sorkuntza modernua eta garaikidea garatu zituen. Mila bederatzi reuntab errogeita alegera taldean sartu zen, besteak beste joan ezborda, beinatxara sola, gesan alfaro eta patxika erramozperekin. Hirurogeita bostean gudalatz taldea sortu zuen joan ezborda eta beinatxara solarekin. Ez tokamairu taldeak baga abigaiga ikuskizunarekin izan arrakasta kontutan izani, Iparra Euskal Herrian antzeko zerbait sortu nahi izan zuen pagolak hirurogeita hamarrekoa ha markadan. Horrela abiatu zen zazpiri bai ikuskizuna. Bide horrek se daukan hortziken ikusgarriarekin eta ondotik kanta bi ikuskizurekin soinetan publikoa gobidatzen zuten at taulan kantatzera. Bere kantuek bestek, emanik harrera ona zutela ikusirik kantatzeari uste erabaki zuen pagolak baina sortzen segitu zuen. Pantsua eta peio bikoteak kantatu ditu pagolaren kantu gehi eta horietako batzuk oso famatuak bihurtu dira urtxintzak kanta berria azkendantza einaut bidegorri lin batzuk aipatzeagatik. Musikatik kanpo herrigintzan eta politikan ere engaiatua zen pagola. Hirurogeita zorzi eta hirurogeita artean enbata mugimenduko kide izan zen Sehaka Elkartearen sorreran parte hartu zuen baita ere gure irratiaren sorreran eta iparraldeko Eusko Alkartasuna alderdiko idazkari nagusi izan zen. Ostegununtan zen duda erran bezala hirurogeitamasei urte zituela. Nirek, manes, biziki gizon atxek gina zen, hora urubiletik ezagutu eta gizon atxek zen. Manesekin, etzen posible samurtzea. Etzen posible samurtzea, naiz eta berarekin aldo zegon gauza batutan, etzen posible berarekin samurtzea. Eta adiskir eta sun hori, e, nire ganezake betirako, e, manesek batzuela, e, denentzat zat, aldi e, denen zat. E, Manex eta gero ba bizike maitezuen, humorea undiko gizona zehen, arraileria bizike maitezuen eta berarekin bizi izan ditugu, hainbat eta hainbat, anekdota, kantaldietan edo, edo huetan edo. Izugarriko kantak egin ditu, hain dizkanta egin ditu, eta kantu bereziak, denak errikoiak, eh, entiak erreski katatzen dituena eta betiroeko hor egonen uh, direnak. Gero manesek beti, beti bazituen beti zarnai idaiak eta ere maiten zituen idaiak horiek, eh? Beti harri uh, bilatzen ser egiten altzen gehiago, eta bai kulturian eta bai edek politikan, ara. Aingora, aintrebe Izaitekoli